Твого війська найбільше. Ти знаєш свою землю, Ти вже бився з гуннами і успішно. Кому ж, як не тобі, очолити наш похід? І повернувся до Ходоти. Як, князю? Я теж так думаю, відповів той. Кий трохи почервонів. Молодий я, молодший за вас. Та Ходота перебив його, молодий та бувалий. А я хіба старий? Не відмовляйся, Київ. Князь гордомисл розумно розсудив на твоїй землі і кермо влади у твої руки, а ми допоможемо. Ну що ж, хай буде так. Погодився і знову наповнив корцю ситою. Тоді послухайте, як я мислю наш похід. Слухаємо князю. Передусім треба знищити родень і чорного вепра. А туди найзручніше – добиратися по Дніпру. Я не маю такої кількості човнів, щоб посадити все своє військо. Тому частину на конях пошлю суходолом. Думаю, що ми з князем Ходотою зможемо посадити на кожен свій човен по кілька твоїх воїв кию, сказав Гордомисл а для решти збери всі човни, які тільки знайдеш поблизу на Дніпрі та Почайні. Краще нам триматись разом, не розділяти війська, а суходолом послати лише летючий кінний загін, щоб вивідав, де ворог. Дякую, князю. Так, безперечно, буде найкраще. Я відразу ж послю своїх людей збирати і лагодити човни, а ти, щеку, звернувся він до брата, Очолиш кінний загін. Гаразд, князю, тріпнув кучерямищек. Скільки взяти? Думаю, сотні, дві або три досить, і повернувся до стрия Межамира. А ти стрію йди на поділ. І зі своїм родом приготуй лодії і човни. І не забудь про припаси для війська. Зроблю, сину, підвівся Межамир. «Будуть і човни, і припаси, не турбуйся». Порішивши з цими невідкладними ділами, князі знову взялися до учти, і ще довго їхні повеселілі голоси лунали на високій Києвій горі. Опівночі у хижу зайшов тугий лук, що оберігав сон князя, і затермосив кия за плечі, «Той кинувся. ранку же? Ні. Прибув ясен. Прибув ясен?» І кия сон, мов, рукою зняло. «Клич його сюди! Швидше! Вогню принеси!» Він схопився з постель, навпомацьки застебнув комір сорочки. У грудях схвильовано забухало серце. «Що ж його жде зараз?» «Радість чи горе? Яку вістку почує? Жива цвітанка? Живі хлопці, чи їх немає? І ні на що навіть сподіватися?» До хижів у супроводі того голука, що ніс у руці смолоски, вступив ясен. Був він страшенно стомлений і ледве тримався на ногах. «Ну що, друже?» – схопив його за плечики, йде «Де цвітанка? Де, хлопці?» Не знайшов я їх, князю У кия опустилися руки, а з рудей вирвався болісний вигук О, боги! Але, кажуть, вони живі і здорові Поспішив заспокоїти його ясен Не горюй, князю Живі і здорові? Звідки дізнався? Від малка Пам'ятаєш був такий отрок у чорного вепра? Як не пам'ятати? Ми випадково натрапили на нього в лісі, коли він конав на мурашнику, і врятували від мученицької смерті. І ясен розповів усе, що почув від отрока: про утечу цвітанки, про погоню за нею, про те, як хорив та і відбили дівчину. Де ж вони зараз? Одним богам це відомо. Чому ж не знайшов їхніх слідів, чому не шукав? А прибув до мене з порожніми руками.